41. Legea elasticității Liderii își revin întotdeauna după ce au suferit dezamăgiri și eșecuri temporare în încercarea de a atinge un obiectiv important. Atunci când ceva nu merge cum trebuie, fiecare urmărește liderul pentru a vedea cum va răspunde în fața situației. Comportamentul liderului într-o situație dificilă influențează reacția întregii organizații. Viața este o succesiune continuă de probleme și dificultăți. Nu există succes fără eșec temporar. Obstacolele și dezamăgirile sunt inevitabile. Capacitatea dumneavoastră de a răspunde pozitiv și constructiv situațiilor adverse va dovedi cât de departe puteți ajunge. Amintiți-vă în permanență. Nu contează cât de departe cădeți, ci cât de departe ricoșați. Abilitatea dumneavoastră de a rezolva probleme și de a lua decizii corecte înainte de a întreprinde o acțiune vă determină succesul la fel de mult ca oricare alt factor. Atunci când lucrurile nu merg bine, calmați-vă, respirați adânc și începeți imediat să adunați datele situației pentru a putea lua o decizie bună. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați cele mai rele trei lucruri care ar putea să nu meargă bine în ceea ce privește afacerile, slujba sau cariera dumneavoastră. Elaborați un plan de urgență pentru fiecare dintre acestea. Imaginați-vă ce poate merge prost, ce va merge prost și începeți imediat să faceți planuri pentru evitarea problemelor posibile. 2. Angajați-vă în mod regulat într-un proces de anticipare a crizei analizând drumul pe care trebuie să îl parcurgeți și imaginându-vă problemele care ar putea apărea. Discutați cu ceilalți asupra acestui subiect. Găsiți împreună măsurile de prevenire pe care le puteți lua în orice eventualitate. 3. Identificați sursa majoră de preocupare și stres din viața dumneavoastră. Care este aceasta? Acum întrebați-vă, care este cel mai rău rezultat posibil al acestei situații? De îndată ce ați determinat cel mai rău rezultat posibil, începeți imediat să vă asigurați că nu se poate produce.